فيقول باستغفار ولدك لك سب 25 1400 اختيار مطلب ذمور افلار الدارا باخنا اختل يا المسلمان الدارا الذي اثر غيت سيكه راسه وان عبد الله بن عباس رضي الله تعالى كل غريق المتغوس <مترجم> ينتظر دعوه دغه د انتظار کوي چې دغه ملاوی کې د پلار د مور د ورو د دوز په طرفنا فایزال حققه کان احب الیه من الدنیا و ما فیها دغه د دعوت ورسګنا په دغه د دعوت دار سره چې کم نه وری ا الله تعالی یو سره راغو په وینا یو خار له خپل <سؤال> ا دورس رحمچونه و تور دنکې تفقد جواندو مړو له صدق الاستغفار له مخه ولا غفلت د بهترین تفقد اوراله عبد الله سبحانه و مال علماء کې استغفار دیرو نو دا خوشاله خبره الله سبحانه و الله علیه و سلم چې الله چې هغه دې چې هغه دې چې هغه دې چې هغه دې چې هغه په دې ځای کې په لوی پروښته کې نا او لا تفرح ان الله لا يحب الفرحين مشني پیدا کنه یوه خوشالي ده د تشکر او بل خوشالي ده د تکبر دې کې فرق دی حضرت نړیری مولایو ځکه عجیب مثال وایله ده لکایو سره ده داغنا دا روپای روپښې به ووتی شو وا روپښه ورزيدو ورزيدو ورزيدو بس نه امید غونټې شو نا صافای کې دا غوټو وسوښو ملي او خوشاله وي کنه ها دیم یو څلور لس د اډانو روپایرو کې شوی هغه څه کمونو چې نه راګیر کړو خپل نوکران راګیر کړ ډب ډب ډب ډب شابه پیدا کړي دا تاسو کړی پیسیزما شکور هغه یې پیدا کړی او یا چې کمونو خپل سره په راځه مکه کې و چې ددې سره وېچو خلاص شو هغه پیسیو ور کړی دی وو موږ خوشاله په منېک انا مومیه ستې لګنا پرسته کې نشته دا خوشحالي د تکبر ده او هغه خوشحالي د تشکر نه اخرې اختیارې سره خوشحالي دا منېک عمل خوشحالي دل چې الله زمانه دا څه کار صادر کله دا د تشکر خوشحالي جائز ده خو د اقتدار او د تکبر خوشحالي ځې مړه نه کومل خو کله ده چې و دې کته کنا دوه درښونه دوه سبقونه دا بل ابل خاکوون توور د قشانې پروې دا د خوشحالی د چا دا کمبر د دا حرام دا نه د جای اختار خوشال نه جایز او د چا جایز ده دا, دا استب شروع مطلب فنی کامل خوشحاله شي چې الله حالله توفیق را کوو او ن کامل را نسه شو سااد شو د تبل خوشالیو د اختار خوشاللی نه د دوکې سا استرو چې کله ګونې نه شي نو تووبو وواسي دا, دا, دا ل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 انا فرمانه چې غناونو ووغوري دا چې و د حقاري لکه مچي په کو ځناستي فقال به هکذا نذاتي وروي شړي چې موږ راځم راځم راځم نو خير ده دا و کی بس ابليو د نبي عليه السلام نو ثم قرات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ان ارض دبيته ارض دبيته خوش ازمکه بيابان مهلكه ماهو راحله تا هو را نه دواره حطا موشر ابو الله الله وعلى ارجو الا مكان الذي كنتي او فضي زبان ش مرون اخوته اول دو زمر کو اراده سم لما فانا محتا اموت او دارس ولا ساير يموت فست يقذن ورو شو او شورليوا عليه هذا زادو هو شرابو دا غیر اختیاري خوشالي دکنه دغه سمو دقت شه د فل الله او اشد فرحا بتوبه العبد المؤمن له هاذا براهلته وان علي رضى الله تبارك الله رسول الله صلى الله عليه وسلم قد كان يحب العسل وقطنت الثواب اه الله رب رضات اربع بنده فق ايمان دار يقين کو انکه المفسن شاغز گمنه گناہوں که مقتلا شي مصايب او که مقتلا شي او الله تبارك ترو گرضي قال رسول الله تعالى الله صلى الله عليه وسلم قالوا ربنا اني ظلمت نفسي ده هذه ايات يا عباد الذين اسفوا من طرف الله قال رسول الله انكم ما شركوا ثقات عليه وما شركوا الله ما بقيكم رب عزت وتمام بين لمبي م وینا بیس عبد الرحم جل وعلا تعالی قال على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تعالى عبد وجد لي يصرع يعفي ما لا يطير حجاب قال يا رسول الله اج سوور پردا نې راغلی پردا کما قال ان حالت د شرک موند شي الله د دین او ساتي قال رسول الله تعالی قال على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى ادي دې دې کڅه الله یا دی لویشین مطلب لا شرک ویشه ان شاء الله سره شریک نه جوړ کړي ګناہوں ننور الله معافي معاذ الله کی پخو تعالی قال رسول الله صلی الله علیه وسلم کمل لا ذنب له الله تو ګناہوں معافي او وسویر ان نما توبه بیمانتیه توبه ده نه زړه سوی اصل سی زق کرے زړه سوی دی اصل چې سړې په ګنابه نه خپاشي خله توبه ته ضرورت هم رانیسته شو پوره ده اور احساس او درد نی دا باب بلا ترجمه کې دا الله رب ال عزت رحمت تذکيره کوي او دي کې کم دنو مختلف د نور او د بارو بهاني لري تذکره کوي الفت الاول عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول ټول مخلوق پیدات او ټول مخلوق په التا یو کتاب له کډاری کتاب په تنظیم ی ډول کل چې رحمتی سبق غضب غزاوی دا رحمت زماده سبق اعظم نه وړاندې مطلب دا دی چې رحمت الله به استخفاف کړي او غضب الله رب العزت په استخفاف باندې کې چې کله بنده مستحق شي او بنده په عمل او په وینا او غواړي الله په غضب کې او, او چې مخته ني الله رب العزت قولانې سکي رحمت کله وجود الله سره رحمت ک چلارو برج بندله سورک وجود ورک واع نور جنو او سارا سارا پر رسول الله صلی الله علیه وسلم ان الذی فی ارحمه انت له من رحمه واحده لا لا رحمت فی سری تدین ی او رحمت دنیا پر علی گله ای پریان انسانن بناور زنده زر خطنده و نشرحمون کی یوبل و بهاتصق الوش ولا ولدها جو وحشی ز ناور په بچی رحمت کی وَاخْرَ اللَّهُ تَعَالَى وَتِسْعُونَ رَحْمَةً يَوْمَ كَمْسَل رَحْمَتُنَا داسې کم دنو په قیامت کې دی الله بندګانو خپل لوی کیږي يَوْمَ كَمْسَلَ صل... قِيَامَتْ فَرَضَ بُسْرَدَايَ وُم شي داسې کومې دنیا تر عليګللې او انَّ الرَّحْمَةَ كَامِلَةٌ چې دآخره څوک محروم شي دا غنغه نه غث محروم وبل إشتي الله دې نه محروم کړي وأن أبي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا من او قضا جلال تسو چو کی کالا دا اللہ رب بلدت و دیوارو جنت پتا منشی که کافر جمال تسو چو کی ما انداللہ من الرحمن و قان ما قانتا من جنتی آحدن و بکار دادا چه ال ایمان و بین الخوف و رجا چه ام خوفی ام وعلیه الله مطلب چې لکه څنګه چې جنت تمه کړو دا به څنګه د دوږه تیاری کوم ال ایمان بین الخوف والرجاء رست راځي روایت کی چې دا کله مسلمان او تللی شیندا به برابرۍ خوف او رجاء چې ډیر خوف غالیب شي نو یا ترادي چې ډیر رحمت راغ غالب شي جرأت او ګناہوں باندې راځي من جرأت په ګناہوںو به کار دی نه یاد تر رحمت نشره په کار دی بلکې دواړه بین چلول په کار دی چې د خپل ګناہوںو بندس شي خو یې ریګو د الله تعالی رحمت ته مادا شي باندې هو راو تر جل الله تعالی علیه الصلو و صلی چې د کوم دنو نیک چس نیک کمالړو چې تکړنو نیک و فی ریواد ان اسرف رجل على نفسه فلما حضره الموت شکر و دمر حاضر شو او صاحبنی خل وجوده وصيته که زمرد شنواوی شی زی سوم مجبور نصفه فلبر بیا نیم چې کمندونو او چکه والو زوی او نیم چې کمندونو په دریاف شوا شی او الله الا ان قدر الله علیه دالا سنگا دا لا څنګه مساله دا لا مسن سره دی تو وی الله جنته بولې الله په قدرت کې شخص وکاله په ما وصول دي الله نه وانه غلطه کړی دا اگر قادر خدا بودا غلطه نه لا ان قدر الله عليه کاله تغيرا واستبدلانه له او زبن نه هوا زامن فظن ان الله نقدر عليه فظن ان الله نقدر عليه انا ذا في الظلمات او دا شاول شاول الله رحم الله وتعالى دا روایت حجت الله کې فرو ساکال موږ وایرو صفات دوه بار تعالی کې څنګه موږ وایلو چیکار کلا باندې څنګه موږ نه خپل ځان باندې خبرو کې نه دغه قدرت د باري تعالی کې شک نهو قدرت کې سنو شک نهو پرد خیال داو چې دورو الله رب العزت ما سره نه کې چې دا لري نړی العالم راغون کې لګا وبس نو مې راغون نه دا د خپل خیال ته خبره صفاته کې دا لري ورته شو لهواز په بنده وذاب اللهواز د واحد مینه العالمین چې کلمر شنو دي هغه کارو کو دي بچوي الله رب زد حکمو کو دریا ته شراج ماي کو چې ته حکمو کو چې راځه نو الله رب زد ته دا څه دی ولي وکړل او دستانه یریدم نو عالمین خشيه ته يا ربي ته دې یرید واجب کړو وانت عالم تته نو رخه پذرا الله معفو دا خشیت ذریعہ چاښو دا چا وخت بیرت دا ولي دا د زړه نه دامت په دی په ګنا سو بېمانه دا اصل کې په ختیه توبه او پټه توبه چې دی باندې الله خو دې چې د دې په ګنا دوم را سره بېمانه دې چې ما اوسې دي او دا رحم منتي اذن الله معفو کړي قال كتاب رضي الله تعالى عنه قال مطلب داغي رسن و سم باي بعدل عمر دي چې ماشو به بقديانو کې روښيو حتى اذا وجد ثبي من السبنا خذته باين و فثقت ببطنها گيده کو پاول اورقل فقال النبي صلى الله عليه وسلم قال بيتا سسغمان دي جداوا دار قلبه عورتار تام کي فم توينا عينار تھا وي بالکل السلام فرمائے اللہ ارحم بعباده من هذه بولدها الذين زيات رحمته ان قلوب بندگان وانه انا ت رضي الله تبارك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الله قال ولا اذكر اي سبب جعل مطلب یہ سبب ظاہری بھی نو سبب ظاهری باندې د کوکه دل ندي وقار علت حقيقي د سوچ کول وقار دي او د جنت دتو سبب حقيقي رحمت د الله لري الا يتغمدن الله منه برحمتي سبب ظاهری کې کمې مکو سبب ظاهری کې سمکو دا فسد دي دوا پسې ځکو وي کله الله د رحمت د متوجي کولو ذریعہ سره فسد دي د شريعت برابرې دل د دا رحمت عامه نه دا د رحمت, رحمت خاصه لري په رحمت خاصه د لپاره خاص اسباب دي په رحمت خاصه د الله چې متوجه کوي دا رحمت د متوجي کولو لپاره اسباب دی یو پسرب دي دو په شریعت چاليږي وقارب یوما تنزلي شي وقده او وروحه ساهر چې کمونه الله ربول عزت دربار کې حاضرې لګوي باخا او شیء منذ الجلودش پی او القصد القصد درمیان عمل کوي درمیان عمل کوي تبلوغه خپل مقصد تبو رسیدي حضرت عبد الله تعالی هغه قال نه دار ولا الا برحمت الله تعالی ورحمته رسول الله بلک فحسن اسلامه المال احسان يا رسول الله اسلام خاسته اون کی یوتر اللهو کلله چ صیتکانه زله فات چې کومګونهونهدلې ګلی د لا اعتات ک وکانه به د اقص الح نه ته بیا ش د انثالات چې لا سر په سر خلاص شي نو بیا بهنی کېلس چ نهې لاستې اعتاضاف و صته به ممثلې اوګونه د هغېمره د الله ی تجاه ځله هاشي و اى سي عبادت رجب الله وتعالى كما رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كتب الحسنات والسيئات بمن خطا خطرا ان سر يكتبها رحمه الله كتبه حسنات كاتها پر ارادہ یو نیکلی کی او جو گناہ چے ارادو کی نو ولا شسو pore کڑی او نیکی او کی الله لو ان حشر الصنات ال اللہ سنو تروس او پوری دے اقلاس پر عقیدہ اس کا سفراتی زیو فین الہ اعظاف ان کسیرہ ومن همم بسیعتن چه ارادہ دو گناہو کی اکڑی نوی فاللہ رب و رزب پری بیا چلکہ ارادہ اکڑا او په خپل پری خوضہ فاللہ و علیہ و نیکی سکی پولی کی فری خوضلو دو گناہ فین ہوا همم بہا فعملہا نیور دائیو دے دا فضل الہی او بل عدل الہی نیکی د شکر کول دا لپاره الله او غنا بو غنا ور کول دا د حق له لای څه له تو څخه نه پاتنه هغه پر جنت او تارم صلی الله علیه و سلم چې هغه چې هغه چې هغه چې هغه چې هغه چې هغه چې هغه چې هغه چې چې هغه چې هغه چې هغه چې هغه قلولجي من الكولجي حتى تخرج الى الرددتي ذري نقل شي وانا بتصائر رضي الله تبارك وتعالى وكف صلى الله عليه وسلم عثمان بن عفان رضي الله عنه وليمن كانوا في الذاتات قلت اذا وإن وانت سرق يا رسول الله فقال ثانيا ولمن قام بمؤامره في الذاتات الثالثه وانت سرق يا رسول الله فقال وليصحاب في الذاتات وقلت ثالثا وانت سرق الله قالوا ادرك بما اقواله او ګلګر ابو شرف کوزه په تکړیږي بلدا عقیله صحیح دندې وي او جنته دي ولی من خوف مقام ربی جنته او بلدارې چې نبی السلام کو یعقوب بیا بیا وایلو چې چا چې خو د مقام ربی وی بیا یا جنا او شراب نه کوي هغه یا جنا او شراب نه کوي وان امیردانې یا اینجا نبی صلی اللہ علیہ وسلم جید افلال رضا علیہ ستاو مکیدی شاید این سب حدیثتا یا صدرانی صغیر بستیو او نسطونی کی سشیر بن کرو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تیوی وی زفر یوباند ماندی تیر شو مما فاقی دو پتان او وزنو آوری دو مرغو دو بچو دان سرم اکلک اونی وال ایدی دان سره اپ دین ستونی کی کمبل کې نیولی دی پجات ام و موری را لفت دارت على راشی تاوی کی بسر زمان فکشبت لها عنہنہ ماورتا غکو لاؤکل فلففت هنہ لففت هنہ او دا بسم ور جمشت ما را فوقعب علیہنہ دا بور پری وطا بری بچوبانے نمازن نبیہ پا دید ناوکی را پت پرلو دی نسولی کی مئتے را پت پل فہن اولائی ماینا پتان ما سردی دادی اچنچنی بچی خال زاہنہ کیدو وطا فوزا دورته کې خو د دا بچ په بد کوونه الله لزوم نه مور د هر سر ان کار کوو په د هغی دګون کاره نه کو په صغی په سین خې وه په قال سلم اتاجونه ل نحمیو میلهفرې پرته تاسو حراني چې دا مور دا چېچه پهې بچوڅومره مع نه ده پهوللهې باې الح لله من اوله فرقیې به ها تریرجی به نه واپسې کههته تهونه من هل ساف كما نزلت الرساله استيعابته وكذا باممهن ماهن فرجابهن لفظ الثالثان عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال خدام النبي صلى الله عليه وسلم قال واجب وما بعد قوم صلى الله عليه قام قال ناخذ سجن ورا تفسير بقدرها وماها خلق الكمون سالني فخذته بقدره وماها ابن الله فظهرت را نبي صلاح تاوید آزانانا وی اتدق دائی پیغنبری نبي صلاح مطابقه وی زمان مور و قردستان خوربان شی وی اللہ کامل رحم و علا نده نبي صلاح مطابقه نده وی اللہ بخلو بندگانو دو مور ندیر ماین نده نبی صلاح مطابقه نده نبي صلاح مطابقه اغیخذ اوی وی ان الاما لا تلقی و لدها فی النار امور و قبل بچه وردنا اتاوی نو نبي صلاح مطابقه رسول صلاح بیا السلام سرخ خته کو یو کې جړلی څ مفا راتهوي ل بیا ته سرو چت تهوي ان الله لاله ی ع به من با المار د متتمر دی الله بندگان راته وي بند چې ی خوناتهوي چې غ انسان انستان انسانی بنده بندې نهته ووي چې د الله خو نته چې د الله نلو غس کېته و المې د متتمر دی الذي تم وال الله فصار كشي دي بالله و ابا يقول لا اله الا الله سيدنا سفي انتي ما شاء إنت الله رجله ترى النبي صراحه قال عند العصر ينتسب اربع لا لا يزال يدار ويقول الله عز وجل لبيك على واذا عليه فيقول في جبر لرحمه وتعالى فلا هو ويقولها من او الله الرزاق وكبر دا الهنا تيجي مطلب دار الصديق عالم رباتي حتی اقولو آل سماوات اس طب دو اسمانو کم دا اعلانو شید او بی ازمکی تم دا اعلان را تشید وعنو سامت عزیز رضی اللہ تعالی عزمانی نبی صلی اللہ علیہ وسلم قول اللہ عز و جل فیم حضورت باہدہم لنفی وفیم مختصدی وفیم حضورت باہدہم حضورت باہدہم آل کل دا هم طول دا نبی علیہ السلام دو مدرق اسمو نری قدر و آیاتی کم ندا بجانت تذیق قالا کل ہم پ